Два дідька, що за ніч штири поля кукілим всівають, устигають засіяти. Все горить у соломчених руках. Варво, прання, перебирання насіння, прасування і вишивання. Ну і він не промах. Колода за геха полінами розсипається, Рубанок на верстаку в руках золоту пісню співає, а кошики всім ні самим павлусем сплетені, як і по столи на літо. Мов би змагання в них з жінкою у нарваності до роботи. Отчі мами Марії світяться двома сонцями, а свекор Гандрій з жінчиною п'ятий собі вдоволено покахикує. А тим часом Соломія на дворі проведжає гусей довгим поглядом і раптом скрикує. Одна гуска виривається з гурту і починає каменем падати донизу, стрімко зближуючись із землею десь там, уже за селом. «Мамо, мамо, що то?» – кричить Соломія. «Де? Що з тобою, доцю? Там же гуска чогось падає, бачите? Може, сісти кудись захотіла? Нє, вона падає, я ж бачу». Соломія зривається з місця і кидається бігти туди за село, біжить, аж дух перехоплює. Думка єдина – порятувати тую гуску. — Куди вона погналася, питає Павло, зявившись на дворі. Гуску рятувати? Яку ще гуску? Ту, що летіла. Вона що в небо й собі знялася, кепкує Павло. Хто? Та ж соломка. Гуска чогось донизу шогнула, як камінь. У матері Марії теж тривожний голос. А у Павла Раптом все холодіє. Щось раптово, мов жменю з вогню забраного приску, Хто сипнув, у голові жаром наливається. Росте, росте, у щось велике виростає. Думка про гуску, котра падає, Поєднується з іншою думкою. Думкою-видивом, проклят. Кулю, що летить лісом, летить, оминаючи дерева, Навстріч добре знаному чоловікові, що йде лісом, Навстріч Петрові, а перед ним падає гузка. Коли Соломія добігла до краю села, То побачила чоловіка, який йшов їй назустріч І ніс на руках великого білого птаха. Ще здалеку вона знала, хто то йде. Ноги її задерев'яніли, задерев'яніли, був тільки єдин спосіб дати їм повернути назад. Та ноги не слухалися, бо прикипіли до землі. Так вона стояла серед поля, Її продував ще зимний весняний вітер, чорніла довкола земля за стрівками снігу. А Соломії здавалося, що поле почало стискатися, меншати, аж доки все не стало маленьким острівком під її ногами, таким маленьким, що й двом ногам місця на ньому. Не вистачало. А я думаю, хто ж, що так біжить навстріч, Щоб здобич мою одняти? То були перші його слова, коли підійшов близько. Соломія скинулася, проганяючи за І глянула Петрові в лице. Здобич? Ти що підстрелив неї? Підстрелив? Та Бог з тобою. Я побачив, як вона падає та із лісу до неї поспішив. Ми якраз із Денисом веприком он там краєм лісу до шосейки йшли. З Денисом? Хіба він теж у партизанці? А ти не знала? Нє. Поруч неї стояв наче незнайомий чоловік. Тихо з птахом на руках гуска злякано водила очима соломія простягла руку і погладила крило а тоді сказала віддай мені бери якщо донесеш сказав Петро вона важенька у неї певно щось із крилом бо як я наблизився то злетіти пробувала але не змогла я сватім, хотів однести бо ж могла пропасти Вузка справді була важкою. Соломія відчула, як тремтить пташине тіло. Провести, чи сама донесеш, донесу. Птаха на її руках, певно, не першу руку, бо важить таки це мало. То я піду бо ж, де не сказав Петро, іди. Та й ти йому не хотілося. Глянув на небо. А ті полетіли, вже і сліду нема, певно, не помітили. Може, у них, кажуть, тико, як вожак сідає, то всі за ним і собі мусять. Кудись, певно, далеко летіли. А вже ж на північ, там, де війна. Вони стояли. Соломійка вдихала запах махорки і ще чогось, що йшов. От цього чоловіка. Ти куриш? – спитала. Та довелося. Петро начеб винуватим. Як у Криївці сидимо, Тоскно стає. Як у засаді теж. Хлопці нарадили. Я вже й утягуватися став. Хоч воно-мо і не тре. Ну, я пішов. Соломія глянула йому в лице. Обвітрене. Трохи заросла і схудла, вона чогось неначе шукала. І враз опекло, шукає його очі, добре знані Петрові очі і не карі, а наче б кольору стиглого горіха. Одвернулася поспішно, мов би боялася, що вкрадеті горіхові очі. Чи він їй синій вип'є? коли очима встрітяться. А в грудях почало щось підніматися і душити її зсередини, ніби відчувши, що з нею коїться щось недобре, затривожилося, загельготала гуска. Господи, що ж це? У кутики й очей у тебе ж Цілі озера, казав Петро, викочуються горошини сльозинок, як сімейне життя. Петро питає і приступає з ноги на ногу. Добре, добре, Петрусю, ну я піду. Соломія Рвучко відвертається і йде. Мої, як там Петро у спину? Та ніби все в порядку. На ходу ті слова проказані. Далі Соломія йде сама, Толючи до себе, До своєї схараподженості і тривожності, Птаха із заболілим, Амой підбитим перед тим, Кимось крилом. Коли Соломія наближається до першої хати, Її кидає в жар думка, Думка, що ця їхня зустріч Неспроста, що? що гуска побачила з височини спершу неї, а потім його, Петра, того й почала сідати. Цього не може бути, думає Соломія, а вже ж не може. Все пан випадок, чи ні? Ні? Гуси, як і журавлі, як і боцюни приносять весну. Гуси, певне, найраніше. Цього року весна прийшла ще в січні, одразу по дві, то й на великі здвиги і зміни, кажуть старі люди. Ті здвиги вже коло коваля стоять, на селом час от часу в небі Гуркотять самольоти, раз було видно, як билися двоє, Один по одному вогнем крисали, А потім їден десь там за полапами в бік Любовня З великим хвостом огню й диму пішов донизу. Чи червоний, чи німець. Люди гадали і тривожно позирали на схід. Так і правду, казав тато Антін. Перед Явдохою асеси й шуцмани на село не летіли, зо два десятки дівчат нахапали, казали на роботу в Німеччину, а селом поголос до борделів їхніх. Заміжніх не зачепили. А Маруся, двоюродна сестра, і улянка Вітрукова десь там на заході, У тім швабському краю, А може й осесівських казармах. Ще раніше, тиждень, по її весіллю, Селом промчала інша чутка. І де червона партизанка? Суєдінення імені Лєніна. Соломія струшує головою Надто неприємні їй ці спогади. Той погляд чоловіка в кожусі, що заходить на подвір'я, бачить її соломійку, пасе очима. Красива я мала духа, знімає з плеча автомата.